Két nap telt el a kapitány távozása óta. Léthon hadnagy és John kettesben sétáltak a behavazott fedélzeten. Az idő változatlanul enyhe maradt, és a fiatal hadnagy aggódott, hogy újabb jégzajlás fenyegeti a hajót. A jégmező már kora hajnalban pattogni kezdett, de a várt vianások elmaradtak. A bizonytalan világításban a tárgyak elvesztették határozott körvonalaikat. A különös fénytörés valószínűtlenül megnyújtotta a fő zárnyékát, mely hosszú, sötét mutatóként kúszott végig a jégen délfelé mutatva az utat. Lytton és a fiatal lány halkan beszélgettek. Nem akarták megzavarni a jégmező halotti csendjét, melyben a legkisebb zaj is félelmetes vízhangá erősödött. Éppen a kormányos fülkéjéhez értek, amikor Léton egy sötét tömeget pillantott meg a kötélcsomók között. Feléje indult, de ugyanebben a pillanatban egy kötél csavarodott a derekára. John erős kezek ragadták meg, és elrántották a fiatalember ember mellő. Leighton kétségbe esetten védekezett, de a túlerővel szemben nem érhetett el eredményt. Két-három perc alatt gúzsba kötve hevert a kapitány kabinjába. Ugyanerre a sorsa jutott a kormányos is. A nagy erejű Henderson abban a pillanatban lepték meg, mikor kilépett a kormányos fülke ajtaján. Két ellenfelét leütötte, de egy puskatus halántékán találta. A kormányos térdre esett, és mielőtt újra feltápászkodhatott volna, négyen is rávetették magukat. Így is nehezen tudták megkötözni az öreget. Természetesen sor került a pilótára és a két matrózra is. A pilótát a parancsnoki híd előtt lepték meg, a matrózokat pedig a hajó orrába. Alig öt perccel a támadás után Litten és emberei összekötözve feküdtek a kapitányi fülke padlóján. A támadókat természetesen az ír fűtő vezette. A győzelem örömére a lázadó matrózok azonnal ütöttek egy rumos hordót. Az ír azonban egy sem semmi volt. Nyilván vezéri méltóságát akarta megőrizni, és gúnyos mosolyjal szemlélte a foglyokat. Nos, hogy érzi magát, hadd nagy úr? kérdezte, miközben magára vette Green egyik bundáját. Leighton nem válaszolt, behuny szemben feküdt a padlón, csak emelkedő és sűjjedő melkasa árulta el, hogy élet van benne. Az ír durván megteszított lábával az összekötözött embert. – Felállj, ha kiirdázlak! A hadnagy zomma továbbra is hallgatott, és csak akkor sziszent fel, amikor egy rugás az arcát találta. – csak hogy végre hangot adsz, barátocskám! Nevetett az óriás, és leült a kapitány ágyára. – Ezen én fogok itt aludni. – Igaz, hogy csak néhány napig <gül> mert egy újabb jégzajlást nem fogok bevárni ezen az ócska teknőn. – Mit akar tőlünk? – kérdezte Litten erőtlen hangon. – Élelmiszerünk legnagyobb részét már elhurcolta a cinkosaival. – Akkor beszé, ha kérdeztelek? – vágott közben az óriás dühösen. Ágy előre nekem van néhány szavam hozzád a helyzetet azt nem kell bővenben ismertetni. Birtokunkba vettük a hajót, de csak azért, hogy apránként feltüzeljük. Semmi kedvem fagyoskodni, ha ideg újra beáll. Szárén számításom szerint a hajó négy tére is elég fűtőanyagot szolgáltat. És mi lesz aztán? Kérdezte Litnunk csöndesen. Az óriás vállat volt. A jégtábla lassan úszik velünk. Délfelé vágott közbe a hadnagy. Ha, ha jó elpusztul, a visszatérés lehetőségének örökre vége. – Ez a mi dolgunk! – dörmögte az óriás. – Lehet, hogy mi is elpusztulunk egyszer, de ti ezt nem fogjátok megírni. – Tehát meg akar gyilkolni? – kérdezte Litton nyugodtan. A fűtő harsogva nevetett. – A gyékosság! – Háza szó hiányzik a szótáramból! – Látsukatlak az embereidel együtt az egyik raktárba! mert ennyi természetesen nem kaptok, és fűteni sem fogunk. Ha szerencsétek van, három-négy napig kivírjátok. Mert ugyanúgy hogy léket vágatok a jégbe, és hitvány gazember! Tört ki az öreg kormányosból a visszafojtott indulat. A fűtő egy irtózatos rugással válaszolta közbeszólásért. Henders két métert gurult a padló, feje nekiütődött az asztal lábának. A fűtő felszakította a kabin ajtaját, és kiszólt az embereinek. Vigyétek le a fickókat az egyik raktárba, az ajtókúcsát pedig hozzáltok el nekem. A hajó sokáig hangos volt a részeg matrózok kiabálásától, de lassan elcsendesedett minden. Csak a szél letompított zúgása hallatszott be időnként a raktárba. Mennyi idő óta lehetünk itt? kérdezte Léton. Fogalmam sincs, válaszolta a pilóta halkan. Talán már 24 órája is elmúlt, hogy bezártak ide minket de hallgass, ha csak valaki motoz az ajtón. Léton feszülten figyelt. Ha korgás jelezte, hogy az ajtó kinyílik. Egy kézilámpás fények úszott a raktárba, és a sötétséget Rembrandti fény és árnyékfoltokra bontotta. Nos, hogy vagytok barátaim? Szólalt meg a fűtő gúnyos hangja. Ami látom, még van bennetek egy kis élet. <gül> Mégis talán a léket kellett volna választanom. Gyorsabb elintézés lett volna. – Hol van is kisasszony? – kérdezte a pilóta, aki hiába próbálta meg, hogy a fényforrás mögött megpillantja a fűtőarcát. – Ha, Végre égre te is a cimbora! – nevetett az óriás. – Talán tetszik neked a lány? – Ha, megnyugtatlak nekem is. Sajnos a barátaim is nagyon érdeklődnek utána. – Ma este sorshúzás útján fogjuk eldönteni, hogy mai szakára kíjé legyen a preida. – Gazember! – mondta Henders rekedten. A padon kúszó fény a kormányos arcára tapadt. Megrúdoshatna a szemtelenségedért, dörmögte az óriás. De nincs értelme, hogy fárasztam magam. Hamarosan ágyon az idő, mikor kegyelemért fogsz könyörögni, de nem lesz aki meghallgasson. Most azonban rátérek jövetelem céljára. A fegyverkamra kulcsát nem találjuk. Irájtotta el. Ha a kérdésemre nem kapnék választ, akkor lenyúzom a bőröcsöket. A kulcsot érejtettem el, szólalt meg a kormányos. Léten iettem pillantott Hendersre. Ő tudta a legjobban, hogy az öregnek sejtelme sincs a kulcs rejtek helyéről. A fűtő közelebb lépett a kormányoshoz és föléje hajolt. Henders nyilván csak erre az alkalomra várt, mert hirtelen felhúzta összekötözött lábait és teljes erejéből az orjás gyomrába rugott. Az ír nem számított a támadásra. A rugás teljesen váratlanul érte. Megtántorodott, és úgy zuhant a padlóra, mint a kidöntött fa. – Gyorsan! – Lieg henderson Kés van az övében. Most talán megmenekülhetünk. Litton azonnal felhasználta az alkalmat. Hihetetlen erőfeszítéssel a leütött ember mellé vonszolta magát, és összekötözött acára is sikerült megkaparintania a kést. A lámpás mellett a fűtő kiejtett a kezéből, nem aludt ki, de a fénye a mennyezetre vetődött. A csende csak Litton zihálása szakította meg. A fiatal hagynagy mindent elkövetett, hogy minél gyorsabban megszabaduljon a kötelékeitől. Újjai már-már elgémberedtek, mikor a késsel sikerült elvágni a csuklójára erősített zsineget. Most már gyorsan eltávolította a lábáról is a köteleket, és éppen handels akarta kiszabadítani, mikor a fűtő megmozdult. – Szúrja le, nagy úr! – mondta a kormányos A magához tér mindannyiunknak végünk van. A hadnagy egy pillanatig habozott, hogy ledöfje el a földön fekvő embert, de ez a habozás csak nem az életébe került. A fűtő hirtelen talpra ugrott, és rávetette magát. Létlen döfött, de az óriás ökle csapott a karjára. A hadnagy szörnyű fájdalmat érzett, a kés kiesett a kezéből. Az óriás egyetlen ütéssel eltörte a karját. Mielőtt azonban az ír másodszor is üthetett volna, Henders újra megmentette a helyzetet. Összekötözött lábaidacára is felrúgta a lámpást. Éles csörömpölés, sötétségbe borult a helység. – Menekülj jó nagy úr! – kiáltotta a kormányos. A fűtő dühösen csapkodott maga körül, de az öklei az üres levegőt érték. Litton már régen a folyosón volt, és éppen a fedélzetre vezető lépcsőn akart felrohanni, mikor meghallotta a háta mögött az óriás rekedbömbölését. A deszkaparló vészjóslóan csikordult a lába alatt. Litton mégsem menekülhetett tovább, mert tudta, hogy nem sokáig örülhetne a szabadságának. A fedélzeten is rohanó léptek közelettek. A fiatal hadnagy az egyetlen lehetséges megoldást választotta, szorosan a falhoz lapult, és mikor az óriás eldöbörgött mellette, gyorsan átrohant a szomszédos ajtóhoz, mely az élelmiszer raktárhoz vezetett. Szerencsére nyitva találta az ajtót, besúrant a sötét helyiségbe, és éppen behúzta maga után az ajtót, mikor a lépcsőn gyors léptek koppantak. Talán itt bújkál valahol, hallotta rémülten az egyik matróz hangját. Litton a raktár sarkában felhalmozott zsákokhoz rohant, és elrejtőzött. Alig lapult meg a rejtek helyén, mikor kutatófénysugár vetődött a padlóra. Súlyos léptek koppantak. A fény eltűnt, majd újra felragyogott. Biztos, hogy kereket órott, mondta a fűtő dühösebb. Feljutott a fedézetre, és amíg ti lerohantatok a lépcsőn, a ígmezőre menekült. Én pedig biztos vagyok benne, hogy a hajón van, mondta egy másik hang. Kis szünetelt be, majd ismét a fűtő szólalt meg. Ágy őrnek marad a lépcsőné, mi pedig átkutatjuk a környéket. Indullás, fiúk! Litton dobogó szívvel várakozott. Karja elviselhetetlenül fájt. Félig eszméletlenül feküdt és izgatottan hallgatta a távolodó lépteket. Két óra is eltelt, mire Litton kimerészkedett az élelmiszer raktárból. Halkan óvatosan kinyitotta a raktár ajtaját, és végig rohant a szűk folyosó. Titokban remélte, hogy a barátait kiszabadíthatja, de a raktár ajtaját zárva találta. Kulcs nélkül tehetetlen volt. Erőszakkal nem boldogulhatott a zárral, de különben sem mert volna ekkora lármát csapni. Halkan kopogott. Létnünk? kérdezte bentről egy folytott hang. Yes, bátorság, fiúk, mondta a hadnagy. Remélem, hogy sikerül megkaparintanom a kulcsot. A következő pillanatban rémült ellapult az ajtóhoz. A lépcsőnél őrködő matróz megindult a folyosón. A léptek gyorsan közeledtek. Léptünk tisztában volt azzal, hogy elveszett, ha az őr felfedezik. Egyetlen lehetőség kínálkozott a támadás. Ha észrevétlenül meglepheti a fegyveres matrózt, akkor talán győztes lehet. Nesztellen léptekkel a folyosó kanyarulatához osont. Az őr minden pillanatban felbukkanhatott. Gyors léptei már közvetlen közelről koppantak. Léttünk minden ideg megfeszült a várakozásban. Sötét árnyék vetődött a folyosó falára. Amikor a matróz megjelent a folyosó kanyarulatánál, a fiatal tiszt nekiugrott. Kiszakította a puskát a meglepett ember kezéből és lesújtott vele. Szörnyű ütés volt. A matróz hangtalanul összecsuklott, a nehéz puskatus beszakította a fejét. Litten megint ütésre emelte a fegyvert, de a karja lehanyatlott. Az előtte elnyúlt ember nem mozdult többé. Litten kis ideig dobogó szívvel figyelt, de a fedélzetről nem hallatszott semmi ez. Reszkető kézzel kutatta át az áldozat a zsebeit. Azt hitte, hogy a halott zsebében megtalálja azt a kulcsot, amely bajtásai szabadulását jelentette volna. Azonban néhány patronon kívül nem talált semmit. Hirtelen elhatározással felment a fedélzetre vezető lépcső. Senki sem állta az útját, bántatlanul feljutott a behavazott fedélzetre. Megindult a parancsnoki fülke felé, ahonnan fényszűrődött ki az éjszakába. Az utolsó métereket már csúszva tette meg. A kabin falánál újra felegyenesedett, és benézett a kerekablakon. Litton világ világéletébe gentleman volt, és az, amit látott, az arcába kergette a vért. John félmeztelenül kuporgott az egyik széken, a ruhája rongyokba le a testéről. A matrózok röhögve állták körül a fiatal lányt. A fűtő és egy sepphelyes arcú férfi kockázott. Az óriás dühös fejezése elárulta, hogy a szerencse a társának kedvezett. John felsikoltott. Ez a sikolj visszadta Litton energiáit. Gondolkodás nélkül felkapta a puskáját, és a következő pillanatban már tüzelt is. A férfi megfordult a tengelyek körül, és kiterjesztett karokkal a padlóra zuhant. A hatás leírhatatlan volt. A betört ablakon befütyülő szél pillanatok alatt szétkergette a puskapor füstjét. Litten még látta a megretten tarcokat, miután elhúzódott az ablaktól, és a fő árbóc mellett keresett menedéket. A kabin ajtaja feltárult, és két matróz rontott ki rajta a fedélzetre. Litten fegyvere kétszer dörrent, és a matrózok elterültek. Ugyanekkor azonban a kajüt ablakából is lövésdőrend, és a fiatal tiszt tisztán hallotta, hogy a golyó mellette belevágódott a főárbócba. Egyedül van! harsant fel a kabinból a fűtő hangja. Lytton lázasan töltött, most azonban a kormányos fülke mellől villant fel egy lövés. A nagy tompa ütést érzett a vállán. Csak nagy erőfeszítéssel tudta állához emelni a fegyvert. Abba az irányba tüzelt, ahol a lövés felvillant. Az éles kiáltás meggyőzte arról, hogy nem pazarolta hiába a töltényét. Nem akarta, hogy bekerítsék, és hátrálni kezdett a korlát felé. A fedézet megtelt sötét alakokkal, akik a ládákat és a kötélcsomagokat fedezéknek használva, a fiatal tiszt felé húztak. Litn kilőtt néhány töltényt, aztán hirtelen átvetette magát a korlátom. A golyók kellemetlen zizegéssel fütyültek el a füle mellett. Lecsúszott a jégtörmeléken, és véresre horzolt kézzel érkezett meg a jégmezőre. – A fészorot bekapcsolni üvöltötte egy hang. Layton tisztában volt azzal, hogy elveszett, ha a reflektorok sugár kévéjébe kerül. A hajón csak két puskás ember volt, de azok is könnyű szerrel ha a reflektor megvilágítja. Még három tölténye maradt. Gondosan megtöltötte a fegyverét, és meglapult az egyik roppant jégtöm mellett. A terror fekete tömege úgy magaslott fel a jégtörmeléken, mint egy szellemhajó. Fekete árbócával és magasan kiemelkedő órával egészen úgy hatott, mintha minden pillanatban indulni akarna a végtelen tengerekre. Litton görcsösen megmarkolta a fegyvert, közvetlen a kormány mellett fény villant fel. Első pillanatban csak gyönge, imbojgos sugárzás volt, mint amilyen a kísérteties elm tűz volt, amely felkapaszkodik a vitorlások ócaira. A fénypont azonban pillanatok alatt megnőtt. Vakító tányérán növekedett, és újra gyogott, mint egy küplopsz vörösen ízó szeme. A kísérteties szemsugázás a fehér izzásba ment át, és egy kutató fénycsóva suhant végig a jégmezőn, messze kivilágítva a környéket. Lytton nem akarta megvárni, míg a fény eléri. Fegyverét a reflektor fényes tányérjára irányította, és gondosan célzott. A lövés eldörrend, de a fényszóró sugár kivéje egyre közelebb ért a jégtömpöz, amely mögött a hadnagy kuporgott. A második lövés is eredménytelen volt, de a harmadik talált. Éles csörömpölés hallatszott, és a fény eltűnt. A jégtömböt golyók seperték végig, és a szétpattanó jégszilánkok srapnálként kopogtak lütnünk mellett. A sötétség mégis megkönnyítette a fiatal tiszt menekülését. Littgen most már nem is keresett fedezéket, és rohanni kezdett a végtelen jégmezőn. Felfelbukott a hepehupás jéget, néha métereket csúszott, de csak hamar olyan messzire távolodott a hajótól, hogy már nem kellett tartani az üldözéstől. Első gondolata az volt, hogy a matrózok által épített kunyhók egyikében húzódik meg, de azután mégis délfelé indult. Remélte, hogy előbb-utóbb találkozni fog Green kapitánnyal, aki már bizonyosan hazatérőben van azonban nem számolt a sarkvidék kélelhetetlen démonaival, a viharral és a hideggel. Alig jutott félmérföldnyire a terrortól, mikor váratlanul hóvihar keletkezett. A szél fütyült a végtelen jégmezőn, és fehér felhőként hajtotta maga előtt a száraz havat. A fiatal had nagy kétségbe esetten küzdött az egyre erősödő széllel, mely arcába vágta a fagyos hópelyheket. Az egész jégmező recsegett, ropogott, mintha minden pillanatban darabokra akarna szakadni. A szél hangok vegyültek, fájdalmas nyögések, riad kiáltások és ijesztő csattanások. Egy-egy jégtömp megindult a szérohamában és óriási fehér golyóként gördült délfelé. Létun alig tudott kitérni a jégsziklák útjából, de mégsem fordult vissza. Elakadó lélegzettel kékre fagyott arcal törtetett előre. Néha megállt, és ilyenkor úgy érezte, hogy egyetlen lépéssel sem juthat tovább. A következő pillanatban azonban mégis neki indult. Csak páratlan akarat erejének köszönhette, hogy nem rogyott le, és tovább folytathatta a harcot a hóviharral. Farkas bundája sem védte meg a jeges széltől, mely keresztül kasul a jégmezőn, és riadót bömbölt a távolban tornyosuló jéghegyeknek. A járőrnek kiküldött matrózok csalódott arcsal tértek vissza. Léttán nyomtalanul eltűnt, jelentették. A fűtővállat volt. Reméljük, hogy általálta egy golyó. Ha nem így történt, akkor sem menekülhetett a hóviharból. Most azonban kotródjatok. Vagy van valaki küzdetek, aki több igény tarthat a lányra, mint én? Nem ellenzem, hogy folytassuk a kockavetést, csak egy kicsit várnunk kell, mert a kockák véresek. <laughs> Még a matrózok is rémülten nézték halott bajtásukat és a padlón szétgorult kockákat. A fűtő harsogva nevetett. A szájény ördög, még mindig a markába szúrítsa azt a poharat, amelyből az asztalra akarta rázni a kockákat. Most folytatjuk a játékot? Nem, akkor vigyétek a halottat? Vités rész volt, és élő, hogy díszes temetést kapjon. <gül> vágjatok egy a jégbe, és dobjátok a vízbe. Biztosítalak benneteket, hogy sohasem fogjátok viszont látni öreg címborátokat. Bogány beszéd, tölt ki az egyik matróz. Akármelyikünk hasonló sorsa juthatott volna, a fedélzeten is három halott bajtásunk fekszik. Az ír a vállát vonogatta. Pala, én tehetek róla. Miért nem vigyáztatok jobban a bőrükre? Nagyon jól tudjátok, hogy elevenem nem megnyúzhatnám azt az átkozatlanít, ha a kezem közé kaparintatnám. A vihar majd elintézi helyettem a munkát. Ebben a hófúvásban nem juthat más szíre. A matrózok felnyalábolták a holtestet és kicipelték a kabinból. A fűtő az ajtóhoz ment és gondosan erre teszelte. Aztán a lány felé fordult. Oh, végre kártásbe maradtunk. A maga érdekében remélem, hogy jó barátok leszünk. John mozdulni sem tudott az írtózattól. nyitott szemmel merett a hatalmas férfiere, aki lomhaléptekkel közeledett feléje. Ne báncsom, mondta halkam. Ha egyszer visszatérünk Angliába, gazdagom megjutalmazom. Az óriás rekedten nevetett. Tekintete izzó tapadt a lány karcsú alakjára és a tépet ruha közül elővillanó fehér bőrre. – A kis hárcágnő! – motyogta, és hirtelen magához rántotta john A lány azonban az utolsó pillanatban kibújta félelmetes karok öleléséből, és lihegve támaszkodott a falhoz. A fűtő újra közeledni akart, de ebben a pillanatban lövés dördült. A fűtő felragadta a sarokba támasztott puskáját, és az ajtóhoz lépett. A lány dobogó szívvel nézte, hogy az óriás keze miként húzza el a súlyos reteszt. A fűtő még mindig tétóvázott, hogy kimenjenek, de egy újabb kiáltásra mégis megindult. Az ajtót becsapta maga után. John hallotta a kusz csikorgását az árban. A fűtőt megdöbbentő látvány fogadta a fedélzeten. A kavargó hópehek áttetsző függönye mögött a matrózok egy csoportja verekedett. Illetve már nem verekedett, mert részegségükből lassan kihozanította őket két lerőtt társuk látványa. A fűtő felnevetett, megfordult és elindult a kapitányi fülke felé. Félúton megállt. Ha esetleg sikótozást fogtok hallani, akkor idjatok az egészségemre. A matrózok durva nevetéssel fogadták vezérők ércelődését, és kíváncsi a lesték, hogy mikor lép be a kabinba. A fűtő megforgatta a kulcsot a zárban, de az ajtó nem engedett. A, a retásunk megfelállt Mormogta bosszusan és széles hátát az ajtónak feszítette, de a retesz nem tört le, és az ír csak hamar megértette, hogy saját erejéből nem juthat be. A törött ablakhoz lépett és benézett. John a kabin egyik sarkába húzódott, és falfehér arccal bámult a férfire. – Nyissa ki az ajtó, darling! – mondta az írre Nem akarja, hogy erőszakkal törjek be! John nem mozdult. Olyan sápat volt, mint a halott. Csak személynek ilyet rebbenése árulta el, hogy él. Tehát ragaszkodik ahhoz, hogy betöressem az ajtót mondta az ír dühösen. Alright, lágények, kárítsetek egy utat de siessetek, mert a kisasszony már türelmetlenkedik. Haha, <gül> rögtön jövök galambok! A matrózok hamarosan találtak egy megfelelő rudat, melyet faltörőkosnak használhattak. Az ajtóból már az első neki rugaszkodásra szilánkok pattantak le. Az egész kabír recseget ropogott a rút folyamatosan megújuló támadásába. Green kapitány és társai fáradhatatlanul mentek dél felé. Gyakran találtak feltornyosult jégsáncokat, amelyeket meg kellett kerülni, vagy átsegíteni rajtuk a szánokat. Éppen egy magas jégszánc tetejére jutottak, amikor lángmérnök visszafordult, és megdöbbenve látta, hogy az égpereme vérvörös színben izzik. A mérnök nem sejtette, hogy az égő repülőgép tüze festi meg az eget, és kétségbe esette ragadta meg a kapitány karját. – Ó, a matrózok bizonyára felgyújtották a brigget! Green is megrökönyödve bámulta a távoli tűzvízfényét. – Visszafordulunk! – mondta rövid gondolkodás után. – Anélkül, hogy elhoznánk a szenet? – kérdezte az orvos. Green válasz helyett megfordította a szánkot, és megsuhogtatta az ostorát. A kutyák csaholva rohantak le a lejtőn, és magukkal húzták a könnyű alkotmányt. Láng és Hyde is követték a kapitány példáját, és néhány perc múlva mind a három szán éjszak felé haladt. Másnap este kénytelenek voltak pihenőt tartani. Kifogták a kimerült kutyákat, és egy hevenyészet kunyhót építettek a jégtörmelékekből. Legalább négy-öt órát pihennünk kell, mondta az orvos, aki azonnal tüzet rakott a kunyhóba. Green nem szívesen egyezett bele a pihenésbe. A hidegtől nem reszketett annyira, mint attól a gondolattól, hogy pompás hajója elpusztul. Nyugtalanul forgolódott hálózsákjában, és elszorult szívvel hallgatta a szél zúgását, mely a távolban úgy elhalkult, mint a panaszos farkasüböltés. A zúgás később erősödni kezdett, és a kunyhó belseje megtelt maró füsttel. A jégfalak hirtelen idongni kezdtek, mint a földrengés rázta volna meg a kunyhót. Lánk kibújta a hálózsákjából és a kunyhóból kivezető alagút nyílásán át a szabadba jutott. Kint irtózatos hóvihar dühöngött. A szél által felkavart hófelhőkben lépésnyére sem lehetett látni. A hideg olyan dermesztő volt, hogy a mérnök kezei azonnal megkékültek. Hóval megdörzsölte elgémberedett ujjait, aztán visszakúszott a kunyhóba. Elért bennünket a vihar, mondta rekedten. Attól tartok, hogy a fejünkre szagad a kunyhó. A szélzúgása percről percre fokozódott. Roppant jégtömbök töredeztek le a jéghegyekről, és tompa zúgással gördültek dél felé. Hagyjuk itt a kunyhót! – mondta Green. – Lehetetlen! – kiáltotta Hyde. – A viharban biztosan elpusztulunk, itt talán túléljük a fergeteget. A vihar bőszült erővel csapkodta a kunyhót, és a jégfalak időnként úgy megrendültek, mintha minden pillanatban össze akarnának omlani. Hallani lehetett a szágúdó jégtömbök dübörgését és az apróbb jégdarabok sraplerszerű kopogását. Mennünk kell, mondta Green Szilárd hangon. Ha a kunyhót nem is dönti össze a vihat, azért könnyen betemetheti hóval. Lehetetlen, vélekedett láng. Ebben a percben voltam kint. A szél olyan irányból fúj, hogy a kiárat nem kerülhet alá. Alig hangzottak el a mérnök szavai, mikor rettentő döbörgés visszhangzott a kunyhóban. Green rögtön a kijárathoz kúszott, de a kis alagútban csak néhány yardnyira jutott előre. Lesújtva fordult vissza. Hum -hum, amitől féltem bekövetkezett, a hó betemette a kijáratot. Alkalmasint egy hóbucka zuhant a kunyhóra. Legelőször is tüzet kell eloltani, mert különben megfulladunk a füstben. Hyde széttaposta a parazat, és felragadott egy szekercét. Percek alatt utat váguk a szabadba. Nagy lendülettel látott munkához, de tíz perc múlva kimerülten hagyatott le. A hó olyan kemény, mint a jég, mondta csüggettem. Most a kapitány vette át a szekercét, de ő sem tudott boldogulni. Negyed órai verejtékes munka után mindössze 15-20 centiméterre jutott előre. A hó annyira megkeményedett, hogy a szekerce alig fogta. A levegő pedig egyre fogyott, és kis idő múlva Hyde doktor már légzési zavarokról panaszkodott. Végül is láng találékonysága mentette meg a helyzetet. A fiatal mérnök arra a gondolatra jutott, hogy az égő borszesz könnyen megolvassa a legvastagabb pótakarót is. Meggyújtotta a forralót, és a borszesz kékes lángját a hóra irányította. A hó gyorsan olvadt, de néhány pillanat múlva lángruhája is annyira átnedvesedett, hogy az égő a kapitány vette át, és ő folytatta a munkát. Fél urai munka után a borszesz utolsó fellobbanásánál egy keskeny részt tátongott a hó burkolaton. A kis nyíláson dermesztő hideg tódult be a kunyhóba. A kapitány azonban nem törődött a kérlelhetetlen hideggel, és vadul csapkodott a szekercével, hogy a nyílást annyira kibővítse, amelyen kibújhat a szabadba társai követték. Legnagyobb örömükre a vihar nem tett kárt a kutyákban. A derék állatok hangos csaholással fogadták a kis expedíció tagjait. Green befogta a kutyákat és elindította az első számt. Hyde indult másodiknak és láng utoljára maradt. A három szám szorosan egymás mögött haladtak a vargó felleget és a szanaszétguruló guruló jégtömbök között. A szél csak hamar mennydörgésszerű robajok vegyültek. A vihar erejett tördelni kezdte a jégmezőt. Hatalmas repedések nyíltak meg a szánok előtt, és Green, aki elölhaladt, nem egyszer forgott abban a veszélyben, hogy szánkóstól együtt belezuhant valamelyik csatornába. Az egyik jéghegy tövében a tragédia bekövetkezett. Egy széles rianáshoz értek, és a kutyákat már nem lehetett lefékezni. Az első szánkó belezuhant a vízbe. Green utolsó pillanatban leugrott a szánról, és társai segítségével kihalászta az állatokat. A dermesztő hidegben nem volt könnyű feladat kibogozni a kutyák összecsomózódott szerszámait. Hosszas keresés után végre találtak egy helyet, ahol a rianás árka összeszűkült. A hajsza tovább folytatódott. Most is Green haladt az éle. Türelmetlenül sukogtatta az ostorát, pedig a kutyáknak igazán nem kellett a bíztatás. A hideg fürdő után úgy rohantak, ahogy csak tudtak. Három órás út után Green kutyái hirtelen megtorpantak. A kapitány leugrott a szánról, és előre sietett. Nem akart hinni a szemének. A hóban egy ember feküdt. Green karjaiba kapta a mozdulatlan testet. – Létni! – kiáltotta ilyetten. Gyorsan, doktor, adjon rumot! Az orvos előhúzta a farkasbőr alól a bugykost és néhány csepp alkohol töltött az eszméletlen ember szájába. A hatás azonnal jelentkezett. A hadnagy kinyitotta a szemét, és felnyögött. Hála Isten, hogy újra láthatom, kapitány! Hogy került ide? kérdezte Green. A matrózok elfoglalták a hajót, az önmennyasszonyát is veszély fenyegeti. John? kérdezte Green megdöbbenve. Igen, repülőgépen érkezett. A lázanó matrózok felgyújtották a gépet, és John jelenleg fogolja a hajón. A kapitányi fülke ablakán keresztül láttam, hogy a fűtő és a társai kockát vetnek, hogy kit illet meg a lány. Néhány gazvizkot lelőttem, de aztán menekülnöm kellett. Green az orvoshoz fordult. Ha a hadnagyúr állapota megengedi, akkor kövessenek. Én indulok. Hyde-doktor és Lánk az egyik szánkóhoz cipelték Litton, és hóval dörzsölgették az arcát és a kezét. A kapitány felkapaszkodott a szánkójára, és a kutyák közé csapott. A pompás állatok ugrásszerűen ragadták magukkal a törékeny alkotmányt. Az ajtó recsenését váratlanul ijesztő csattanások és dübörgések harsogták túl. A matrózok kiejtették a kezükből a rudat, és rémülten menekültek a korláthoz. – Álljatok meg!" bömbölte a fűtő. Szavai azonban elvesztek a szétpattanó jégtömbök és rianások félelmetes dübörgésében. A terror megremegett, és orra ijesztően felágaskodott, majd csak nem függőlegesen zuhant a mélybe. A meglazult jégtörmelék engedett, és egy pillanat múlva már a tengervize söpörte végig a fedélzetet. – A hajó súlyad! kiáltott az egyik matróz. A fűtő berekedt a kiáltozástól, de egyetlen menekülőt sem tudott visszatartani. A matrózok a jégmezőn kerestek menedéket a váratlan jégtorlódás elől. Jobban bíztak a méternyi vastag jégpáncéban, mint a hajóban. A helyzet csak ugyan kritikus volt. A jég megmozdult a hajó körül, és a kibugyanó tengervíz kíséretében pusztulással fenyegette a terrort. A felcsapó hullámokat öles jégdarabok követték, és hangos csattanással porlódtak szét a fedélzetem. A veszélyt azonban a hatalmas jégtáblák és tömbök jelentették, melyek fehér kulisszaként tornyosultak fel a hajó mellett. A helyzet percről percről szabadott. A hajó minden ízében recseget ropogott a jéggyűrű szorításában. A fűtő azonban nem tágított a kabin ajtajából. Őrjöngő düvel ragadta fel a rudat, és egyedül folytatta az ostromot. A lány közelsége megvadította. Rettentő csapásai alatt az ajtó végre beszakadt. A fűtő néhány hatalmas ugrással a kabinban termett, és megragadta a remegő lányt. John felsikoltott, és öklével a támadója arcába vágott. Az ír azonban egy szempillantás alatt hátra csavarta a lány karját, és szakállas arca egészen közel hajolt John sápat arcához. – Balont teremtés! – sziszette. Inkább elsüllyedne ezzel az átkozott hajóval együtt, mint sem kinyitotta volna az ajtót. Meg mindig jobb velem tőteni az éjszakát, mint a tengerbe. Karjaiba kapta a lányt, és megindult vele a kijárat felé. John idegei felmondták a szolgálatot. Elájult. Karja ernyetten lógott le, és már nem is érezte a férfi brutális szorítását. Az ír elérte a korlátot, de a feltornyosuló jég elzárta előle az utat. Nagy nehezen talált egy olyan helyet, ahol leereszkedhetett a jégmezőre. Egyik karjával szorosan magához szorította a lányt, a másikkal pedig megkapaszkodott a korlátban, és lebocsátkozott. Térdig süllyedt a feltörő vízben, de alig néhány jarnyira a hajótól már szilált a rajtért. Megindult a kunyhók felé, de alig jutott ötvenhatfai arnyira, mikor a hópehek forgatagából egy szám bontakozott ki. A fehér kutyák megtorpantak, és a száról egy magas férfi ugrott le. Green, kapitány! lihegta az óriás. Futni kezdett, de a kapitány elvágta a menekülés útját. Jobbjában revolver csillogott. A fűtő pajsként maga előtt tartotta a lányt, de azt nem akadályozhatta meg, hogy Green ne közeledjen feléje. A kapitány nem tudta használni a fegyverét, mert félt, hogy a golyó Johnt találja el. Lépésről lépésre közelebb ért a fűtőhöz. Már csak fél méter választotta el egymástól a két férfit, mikor az ír elengedte a lányt és a kapitány torkának ugrott. Green elengedte a pisztolyt. A karjai vaskapocsként szorultak az óriás delekára. A két hatalmas férfi életre halára harcolt. Egyformán erősek voltak, egyik sem tudta legyűrni a másikat. John csak hamar magához tért ájulásából, és rémülten nézte a két férfi küzdelmét. A fűtő azt hitte, hogy könnyen legyűrheti a kapitányt, de ezúttal emberére akadt. Green Szilárdan állt a lábán, és őkleivel távol tartotta magától ellenfelét. Minden ütése pontosan talált. Az ír egyik szeme már a harc kezdetén bedagadt, és egy újabb hatalmas ütés felrepesztette az ajkát. Más ember talán már feladta volna a küzdelmet, de az óriás fűtő elvakult dűvel támadta kapitányra. A jég remegett a küzdők láb John észrevette a revolvert, meg kiesett a kapitány kezéből. Alig néhány jarnyira fekszik a két ellenféltől. Feltápászkodott és megkerülte a küzdőket. Már kinyújtotta a kezét a revolver után, amikor a fűtő, a kapitány egy jobb kezes ütése nyomán elterült a jégen. John félreugrott a lezuhanó test útjából. A fűtő háttal a revolverre esett, de a következő pillanatban már megfordult és megragadta a fegyvert. Green felismerte a veszedelmet, és egy olyan ugrással, melyet tigrisnek is becsületére válhat, leterített ellenfelén termett. Az óriás mindent elkövetett, hogy a revolver csövét a kapitányra irányítsa, de Green újjai acélos erővel tapadtak az óriás csuklójára. Percekig némán viaskodtak, míg végre Green rettentő horogütést mért ellenfele állára. A fűtőfeje nagyot koppant a jégen, a hatalmas test megrándult, azután ernyetten elnyúlt. Green egy pillantás alatt kitépte a fegyvert az óriás kezéből. A fűtő feltápászkodott, de a revolver látványa elvette a kedvét a további támadástól. Dütől eltorzult arca merett a kapitányra, aki egyik karjával magához ölelte Johnt, és a másikban pedig a fegyvert tartotta. Green lekicsinlő tekintettel mérte végig ellenfelét. Megérdemelnéd, hogy golyót röpítsek a szívedbe, de nem vagyok gyilkos. Kótrógya társaidhoz. Az óriás néma gyűlölettel nézett farkas szemet Greenne, aztán elfordult, és lassú léptekkel megindult a jégmezőn. Fél óra múlva megérkezett a másik két szán is. A havazás megszűnt, de a vihar változatlan elővel dühöngött. Éjfél után Green kiszabadította a foglyokat, aztán emberei élén megkezdte a harcot a brig mellett feltornyosuló jéggyűrű ellen. Csákjákkal felfegyverkezve örködtek a korlátnál, és ha egy-egy egy, -egy fenyegetően a fedézet fölé hajlott, igyekeztek azt az ellenkező irányba ledönteni. A legtöbb esetben siker koronázta fáradozásokat, de előfordult, hogy a széthulló jégdarabok leütötték lábokról a hajó bátor védelmezőit. Fél egy tájban rettenetes dördölés rázta meg a levegőt. A jégmező ketté közvetlenül a hajó mellett. A matrózok kiáltozva tódultak a Rianás széléhez. A rés egyre nagyobbodott, és csak hamar négy méteres nyílást átongott a hajó és a matrózok között. A szél ereje üvekként tépte, tördelte a meghasadt jégmezőt. A rianások száma pillanatról pillanatra növekedett. Pókhálószerű repedések és mély árkok támadtak a jég egyenletes felületén. Újabb dördülés jelezte, hogy a matrózok kunyhói összeomlottak. Az írfűtő volt az egyetlen a lázadó matrózok között, aki megértette, hogy a töredező jégmezőn valamennyien elpusztulnak. A víz bevetette magát, és óriási tempókkal úszott a hajó felé, melyet a vihar felé sodort. A többiek nem merték követni. Az ír csak emberfeletti erejének köszönhette, hogy elérte a hajót környező jégtömbök egyikét. Felkapaszkodott a jégre, de a következő pillanatban már újra elvesztette a szillártalajt a lába alól. A jég hatalmas darabokban zajlott viharzott a terror körül, hol egészen körülfogta, hol pedig szétszóródott a szélrózsa minden irányában. Az ír segítségér üvöltve ugrált egyik jégtömbről a másikra. A ruha csontá fagyott rajta. Elelbukott, és háromszor is belezuhant a lábai előtt szétnyíló rianásokba. Green kapitány, aki a korlátnál állva figyelte a jégmező pusztulását, megszánta a vergődő embert, és egy kötelet hajított feléje. A fűtőnek az utolsó pillanatban sikerült elkapnia a kötél végét. A brick körül teljesen megtisztult a tenger. A felkorbácsolt hullámok szétszórták a jégmező utolsó maradványait is. Green és emberei felhúzták a fűtőt, aki mozdulatlanul elterült a fedélzetem. Kár volt megmenteni, dörmögte Henders. Tízszer is megérdemelte volna a halált, mert azokat az embereket, akik menthetetlenül elpusztultak a tengerben, ő vezette félre. Mégsem hagyhattuk megfulladni, mondta Green. Vigyétek az egyik kabinba, és adjatok rá ruhát. Henders és az egyik matróz becipelték az eszméletlen embert a fedél közbe. Green és John továbbra is a fedélzeten maradt. A jégtömegek ropogásába kétségbe esett emberi kiáltások vegyültek. A jégmező hasadása tovább tartott. A letöredező jégtömbök egymást kergették az örvénylő vízbe. törtek és apró szilánkokra pattantak. A jégmezőből már csak egy kis darab maradt meg, ahol a matrózok szorontak egymás mellett. A terror már szabadban úszott a tengerben, de Green kapitány hiába próbálta a jégmező mellé kormányozni a hajót. A távolság egyre nőtt a jégmező és a brig között. A vihar ellenállhatatlan erővel sodorta a hajót délnek. A havazás újra megkezdődött, és valóságos fájtlat vont a hajó köré. Még egyszer felhangzott a jégmező áldozatainak kiáltása, aztán egy tarajos hullám végig söpörte a jégfelületét. Az emberek tehetetlen bábként sodrottak a tengerbe. A hú jótékony függőnye elfőtte a hajó utasai elől a pusztulás képét. Még egy darabig hallani lehetett a széttöredező jég dübörgését, aztán váratlanul megszűnt a vihar. A terror széles csatornában úszott a hallgatag jégmezők között. Körös körül a jéghegyek ijesztő egyhangú temetője zárta el a látóhatárt. Egyenletes északi szél fújt. Green hevenyészett vitorlát készített. – Ha a szél állandó marad, akkor megmenekülünk – mondta Green. – És ha nem kapunk újabb jégtorlódást – tette hozzá Henders. Szerencsére a kormányos aggodalma alaptalan volt. A délnek vezető rianás nem zárult be többé. A sark démonai elpihentek, és a hajó háborítatlanul haladt távoli célja felé. A sarkvidék csendjét csak néha-néha zavarta meg egy-egy éhes sirályrik oltozása. Négy heti utazás után az árbockosárban felharsant az egyik matróz kiáltása. – Föld! A brig utasai a korláthoz tódultak. Az alkony derengése valószínűtlen világosságot varázsolt a tengerre és az égboltra. Az égpereme vörösen izzott, mintha elhamvadó roppant városok lángolnának a messzeségben. Fél óra is beletelt, míg a távoli szárazföld a fedélzetről is láthatóvá vált. A brigvakmerő utasai közvetlenül a sötétségbe állta előtt, még megpillanthatták a déli fog hegyeit a lemenő napi borában, míg mögöttük a hold halovány korongja bontakozott ki a sötétedő égen. Kepsít kikötője. – mondta Green, és egy elmosódott fehér csíkra mutatott a hegyek tövében. – Új-Zéland legdéli pontja! John a férfi vállára hajtotta a fejét, és elmerengve nézte a magas hegyeket, amelyeken túl terült el egész Új-Zéland. – Mégis örülök, hogy eljöttem érted – suttogta a lány. – Legalább együtt térünk haza. Green magához szorította a lány. A sargot nem érhettem el, de vigasztal az a tudat, hogy Hyde doktor feljegyzései és meteorológiai megfigyelései értékes adatokat nyújthatnak mindazoknak, akik utána indulnak el a pólus felé. Nem a sark vidék óriásai győztek le. A jég, a hideg és az örökös éjszaka nem állíthattak volna, meg, ha az embereim kitartottak volna mellette. Mi fog történni az írrel? kérdezte John. Bíróság elé állított? Grimm mereven bámult maga elé. Nincs más választásom. Talán jobb lett volna neki, ha elpusztul a jégtorlódásban. Alig, a kerülheti el a kötelet. Hajt futni a nyomorultat, mondta John. Nem tehetem. Elhiheted, hogy nem egyéni bosszú vágyból kívánom a megbüntetését, de tartozom ezzel az öreg kormányosnak és a két matróznak, akik kitartottak mellettem. Nem volt elég, hogy örökös harcban álltunk a tengerrel és a jéggel, de a tulajdon embereimmel is küzdenem kellett. Nem, John, az igazság is megkívánja, hogy a fűtő elnyerje méltó büntetését. Hűvös esti szél kerekedett, mely fokozatosan erősödött. Henders dult arccal sietett fel a parancsnoki hídra. A légsúlymérő ijesztően zuhan, jelentette. Vihart kapunk, mielőtt elérnénk a kikötőt. Green a kabinjába sietett, és távcsövével tért vissza. Hosszú ideig kémlett a sötétedő láthatárt, aztán a kormányoshoz fordult. Hm, igazad van, a síti hegyek pipáznak, az pedig az öreg hajósok szerint biztos jele a viharnak. De inkább a nyílt tengeren érjen a vihar, mint a part mellett. A kikötőt akkor se érnénk el reggel előtt, ha szenünk volna. A mások mindent kibírt, és tudom, hogy most sem fog cserben hagyni bennünket. Mikor a nap végképp eltűnt a hegyek mögött, a tenger ijesztően háborogni kezdett. Sűrűköd ereszkedett a vízre. – A sarkvidék utolsó üdvözlete – formolta Henders, mikor elhelyezkedett a kormánykelék mellett. Green a kavinyába kísérte john aztán visszatért a parancsnoki hídra. Az írfűtő ugyanabban a raktárba volt bezárva, ahol annak idején henders és társait tartotta bezárva. Rettegve gondolt arra az időre, mikor a bírái elé kell állnia. Nagyon jól tudta, hogy mi vár a -e Angliába. Nyugtalanul járkált a tágas helységben, és időnként az ajtóra pillantott. Közelgett a vacsora ideje, és az ír minden pillanatban várta, hogy a fegyveres matrózok behozzák számára az ételt. Ezúttal azonban hiába várta. Rosszkedően hallgatta a szélzúgását és a hullámok morajlását. A hajó elárulta, hogy vihar van készülőben. Éfél felé a hajó ijesztően recsegni kezdett. A hullámok mennydörgésszerű dübörgéssel zuhogtak a fedézetre. A hajófenék ingadozása ijesztő méreteket öltött. Az ír húzódott meg a raktár egyik sarkában, alig tudott a lábára állni. A helység egy részét hatalmas ládák töltötték be. A hajó hánykolódása folytán az egyik láda elszabadult és rettentő robajjal zuhant a padlóra. Megelevenedett faltörőkosként döngette a raktár oldalait, majd irányt változtatott, és a bezárt ajtóra zúdult. A fűtő számtalan megpróbálta már a bezárt ajtót felfeszíteni, de mindig kudarcot vallott. Álmában sem gondolta volna, hogy egy ládának fogja köszönni a szabadulását. A ládával súlyos vasszerszámok voltak. A hajó nem állhatott ellent a súlyos tömeg támadásának. A széteső falrecsegését elnyomta a viharbömbölése. Az ajtó felpattant. Az ír csak akkor eszmélt rá, hogy kiszabadult a börtönéből, mikor a láda már a folyosó falait döngedte. Két ugrással a küszöbnél termett. A szerencse most is vele volt. A hajó óra éppen felágaskodott, a láda végigcsúszott a ferde folyoson, és beszorult a fedélzetre vezető lépcső alá. Az ír kihasználta a kedvező alkalmat, és felrohant a lépcsőn. Green a kormányos kivételével minden embert leparancsolta fedélzetről. A brig vitorlái már az első erősebb szélrohamra lekerültek az árbócról. A terror nem vitorlásnak épült, és így kifeszített vásznakat csak akkor lehetett felhúzni, ha a szél nem volt túl erős. A kutyák ketreceit is erősen megkötözték, de a szegény állatok így is sokat szenvedtek a tajtéktól, mely minden pillanatban elöntötte a fedélzetet. Évfél tájban a hajó már csak szánalmasan búgdácsolt a forrongó vízben. Hatalmas hullámok söpörték végig a fedélzetet, és minden megmozdítható tárgyat magukkal ragadtak. A hajó úgy táncolt a vizen, mint az üres dióhéj. Green sokszor nem látott mást, mint fehér, tajtékos hullámokat, melyek csak nem színültig megtöltötték a hajót. A hullámok tetején pedig üres hordók és deszkák lebegtek. A hajó orra nem egyszer egészen a víz bukott, és ilyenkor a víz hosszában végig söpörte a fedélzetet. A hajó éppen egy hullámhegyre kapaszkodott fel, amikor egy sötét alak bukkant fel a fedélzetre vezető lépcsőn. Green azt hitte, hogy egyik emberét látja, és integetni kezdett. – Néhány hordó elszabadult! – halsogta. – Próbáld megerősíteni a hordókat, mert átszakítják a korlátot! A jövevény eltűnt egy hatalmas hullám szétpolladó víz felhőjébe. Green újra a tengerre irányította a figyelmét. A szél bömbölése elnyomott minden más hangot, és így nem hallotta, hogy valaki mögéje kapaszkodik. Csak akkor eszmélt fel, hogy milyen veszedelem fenyegeti, mikor két izmos kar ölelte át. Green kihasználta a hajó ingadozását, és egy ügyes fogással kiszabadult a hatalmas karok szorításából, szembefordult támadójával. Mire megismerte a fűtőt, már újra védekeznie kellett. Az óriás a torkát igyekezett elkapni a kapitánynak. Green az öklével védekezett, de a fűtő okult régi vereségéből, és fejét Green mellére szolítva, újjai belemélyedtek ellenfele nyakába. A kapitány a korláthoz szorult, és hiába erőködött, hogy megszabaduljon a dühöngő ember kezei közül. Már-már azt hitte, hogy vége van, mikor egy hullám közéjük csapott, és a fűtőt elpenderítette mellőle. A két engesztelhetetlen ellenség néhány pillanatig farkas szemet nézett, aztán fogcsikorgatva rohanták meg egymást. Green tudta, hogy egyikük csak holtan kerülhet ki a küzdelemből. A fűtő igyekezett gáncsot vetni ellenfelének, de a kapitány öklepörőjként csapott le az állára. Green minden erejét erre az ütésre tartogatta. A fűtő megtántorodott, és hanyat homlokgurút le a lépcsőn. Green utána akart rohanni, de egy hullám őt is leütötte a lábáról. A szétporladó vízcseppek sűrű záporként hullottak a fedélzetre, és mire Green feltápászkodott, ellenfele már a kormányos fülke felé igyekezett. Egyik kezével a karfába kapaszkodva botorkált végig a síkos fedélzeten. Bizonyára henders akarja megtámadni, cikázott át Green agyán a gondolat. Ő is a korlátba kapaszkodott, és megindult ellenfele után. Minden pillanatban attól tartott, hogy beleszédül a vízbe, mely sötétlő örvényként forta a hajó körül. A brig borzalmasan hánykolódott, és a fedélzeten vitustáncot jártak a szétguruló hordók és fatörmelékek. Green közvetlenül a kormányos fülke mellett érte útol ellenfelét. A fűtő hátrafordult, és üldözőjére vetette magát. A váratlan támadás sikerült. Green elesett, és az óriás teljes súlyával ránehezedett. Azonban nem tarthatta meg sokáig az előnyét, a rizsutas fedélzeten nem tudott támasztékot találni. A két ellenfél percekig összefogózkodva hempergett, hol az egyik került felülre, hol a másik. Ismét egy hullám választotta szét őket. A fedélzeten átzúduló víz magával ragadta a kapitány, aki csak az utolsó pillanatban tudott megkapaszkodni a korlátban. Az írnek sikerült feltápászkodnia, felragadott egy deszkát és azzal indult támadásra. Green is talpra ugrott, de ellenfele csapását már nem kerülhette ki. A súlyos fa a vállán találta. Leroskadt, de sikerült megragadnia ellenfele lábát. Erőteljes rántás, és a fűtő hosszában elnyúlt a fedélzeten. A deszkát kiejtette a kezéből. A mohó hullámok magukkal ragadták a fadarabot, és a fűtő újra fegyvertelen volt. Mielőtt ismét felragadhatott volna mm. egy deszkát, Grimm már a hátán térdett, és ütései égesű módjára zuhogtak a fejére. A fűtő nagy nehezen lerázta ellenfelét, és felegyenesedett. Green is talpra állt, és félelmetes horogütésével támadt az óriásra. Az ír a kutyák ketrece felé hátrált. A fő akarta megkerülni, de elbottott egy kötél csomóba. Támasztékot keresett, és egyik kezével megfogockodott a ketrec ajtajába. Későn vette észre, hogy a reteszt elmozdította a helyéről. A ketrec kinyílt, és a kutyák kitódultak a folyosóra. Az ír csak most eszmélt a veszélyre. Sokszor ingerelte a kutyákat, és nem számolt azzal, hogy az állatok megbosszulhatják magukat. Az egész falka neki támadt, éles fogak mélyedtek a lábába, és a vezérkutya a torkába mart. Green tehetetlenül nézte a pokoli színjátékot. A kutyák fehér tömegében időnként teljesen eltűnt a vérző emberi test. A megvadult állatok éles csaholása túlharsukta a hullámok dübörgését is. A kapitány még látta a szétrebbenő állatokat és a fűtőt, amikor egy hullám a fedélzetre zuhant. Amikor a vízpára szétoszlott, az ír már nem volt a fedélzete. A hullám lesodorta a hajóról. Grím még sokáig állt a korlátnál, és a tajtékzó vizet bámulta. A hullámok lobogósörényű paripaként üldözték egymást, és prédára éhesen csaptak össze a hajó mellett. Az idő teljesen megenyhült, mire a terror befutott a síti kikötőbe. A város még mélyen aludt. A kikötőben horgonyzó hajók, árbócaik és a gyárak kéményei feketén rajzolódtak ki a világos kék ég hátteréből. A hegyek derekán még kötpalást borongott, de a csúcsokon már a hajnal pírja égett. A brig lassan siklott végig a csendes vizén, mely a síti öbölhöz vezetett. Közvetlenül a kikötő előtt egy karcsú kutter futott a hajó elé. Green utasítására Henders és a két matróz lebocsátotta a kötélhákcsót. A motoros szorosan a hajó mellé simult. Green és John kíváncsian nézték a kötélhágcsón felkapaszkodó ősz férfit. – Biztosan egy civilruhás ruhás finansz? – mosolygott a kapitány. – Hát attól félek, hogy csalódás fogja érni. A hajón alig talál elvámolnivalót. Az őszhajú férfi felírt a fedélzetre, és kifogástalan eleganciával megemelte a kalapját. – Green kapitányhoz van szerencsém? – kérdezte. Green bólintott. – Yes, miben lehetek a szolgálatára? Az őszhajú férfi üdvözlése nyújtotta a kezét. – Narbek vagyok, a Tasmániai Földrajzi Intézet igazgatója. Egy hidroplán pilótája jelentette tegnap este, hogy az önhajója a kikötő felé igyekszik. Gondoltam, hogy elsőnek üdvözlöm önt a civilizált világban. Nagyon köszönöm, mondta Grimm meghatva, de őszintén szólva nem számítottam semmilyen fogadtatásra. Eredménytelenül térek vissza az utamról, nem jutottam el a pólusra. Sokan nem jutottak el, jegyezte meg Norbeck halkam. A sark titkait nem könnyű kikutatni, de valamikor magam is jártam éjszakon, de csak Vilmos királyföldjéig jutottam el. Saját szememmel láttam a stephenson féle expedíció maradványait. Rondját épet, sátrakat, megfagyott matrózokat és a jégzajlásban összetört csónakokat. Tudom, hogy a félelmetes vidékről jön, és talán sohasem fog az eszébe jutni, hogy újra megkísérelje a sarkostromát, de. ellenkezőleg Norbekur úr, vágott közbe a kapitány. Talán még eljön az idő, hogy ismét megkísérlem a lehetetlen. Méltatlan lennék a régi vikingekhez, akik törékeny csónakjaikkal szálltak szembe a jégzajlásra, ha feladnám a reményt, hogy valamikor eljuthassak álmaim földjére. Soha sem tudnék lemondani arról a gondolatról, hogy leráncsam a titokzatosság leplét arról a vidékről, amely annyi elszárt embert visszariasztott, és annyi hősnek vált a temetőjévé. Ha matrózaim nem hagytak volna cserben, akkor talán most is eljutottam volna a sarkra. Nem kívánhatja tőlem senki, hogy lemondjak kedvenc tervemről. Norpek szeme felcsillant. Férfias beszéd volt, de nem is vártam öntől mást. Engedje meg, hogy rátérjek jövetelem céljára. Ön már bizonyára hallott a Svendrop nevét. Természetesen, válaszolta Green. Kéne ismerni őt. Tehát egy újabb expedícióra készül? Most már nem, hangzott a gyors válasz. Svendrop tegnap hajlalomban váratlanul elhonyít. Mindent gondosan előkészített, és a Polaris hajó a jövő héten indult volna a jeges tengerre. Svendrop válogatott legénységet toborzott, és azzal a szilárd elhatározással akart elindulni, hogy élete árán is eljut a sarkra. A jó most parancsnok nélkül van. Nem vállalná el ön a feladatot? Green nem felelt mindjárt. Körüljáratta a szemét bajtársai arcán, majd Johnhoz fordult. – Mit szólnál ahhoz, ha megint útra kelnénk? – kérdezte halka. A lány szemében különös fény csillogott. – Csak azt, hogy én is veled megyek. Green néhány pillanatig az öböl csendes vizét bámulta. Újra maga előtt látta a félelmetes ékegyeket, és hallani vette a rianások szörnyű dübörgését. Eléggé megismerte a fehér pokol minden borzalmát, és mégis dacosan felkapta a fejét. Well, elfogadom az ajánlatát, mikor kell indulnom? Ez teljesen öntől függ, válaszolta Norbek. Péhenjen, ameddig jól lesik. Tehát egy hónap múlva? Mondta Grimm keményen. Rendben van? Norbek szótlanul megszorította a kapitány izmos kezét. Pontosan egy hónap múlva a poláris kifutott a síti kikötőből. Felejthetetlen nyári napot, Ahol a fjord kiszélesedik a tenger felé, sűrű csoportokban álltak az emberek és kalapjukat lengették. A síti várbástjáin ágyuk dörögtek az expedíció tiszteletére, és a tömeg éjjelzése a tenger morajlásához hasonlított. Green a parancsnoki híron állt Johnnal. Mögötte kipróbált bajtársai. A svéd és norvég legénység katonás sorrendben sorakozott a fedélzetet. Egytől egyik nyíltarcú, bátor emberek voltak. Méltó utódai a harcias vikingeknek, akik valamikor Helort király vezérlete alatt indultak rohamra a sarkvidéki égszakála ellen. jellem. A napsugarai szétkergették a ködöt, és ragyogó csillogással árasztották el a magas hegyek hóföttegerincé. A parton laporó, piros tetejű fehér házak lassanként elmosódtak a fák sűrűjében. Később a fák is eltűntek, és a part kesken csíkká zsugorodott az ég peremén. Green meghatottan szorongatta John karcsú kezét. Ezúttal sikerülni fog. Hiszed? Hiszem, hangzott a nyugodt válasz. A poláris teljes gőzzel haladt délfelé. A tengeren hosszú ezüstös csík fodrozódott a hajó nyomán.